شایئے کہ با قیام بی ذاتی ہی نبی بلکہ قیام بی او پیدا کی گی با پا اجسامو کے او په جواہر ہو کے او پا اجسامو جواہر ہو کے چی پیدا کی گی راغی مصداف سوکتے کل انواحی لکر رنگونا رنگونا پیدا کی گی پا اجسامو کے او په جواہر فردہ ہو کے یعنی اجزاو لا ته تجزاو ولا اقوان ذکرن جي پیداکي په اقوان وکي بچا کي پیداکي اقوان نه ذکرنګه لکه الوان پیداکي په صاحب او جواهرو کي نو وا اقوان ذکرنګه پیداکي سوک اقوان ده اقوان عبارت ته ده امور اربعانه یو اجتماع افترام حرکات او سکونه ده تلور و اله چیزونه چیری ته اقوانه دیت سوی دی متکلمین په مقودات و ده عرض بس بزدگ اقوان مانینو ها نور نمانین نور نمانین دا کم ده که افترام و غیره وی که ده اعراض را چی ده چی په کمشی پوری قائمی ده چی په کمشی پوری قائمی نوعی کسان لبیا مسئله ده کله خل شان پیرایزين او دي په معلومات او عرض کې څه شي مني د غياد الفاظ د دمن يا فلسفه څه شي اوا دي دامن او اقوان عبارت ته دلي سلو رزيونو نه کېاو اجتماع افتراق او حرکت او سکون دد سلورو کو مع کې جهه سر دا حصول د یو جوهر په یو حیت کې یا به معتبرې په نسبت جوهر جاوهې یا به معتبر نهوي که معتبر نا. نو نو نوکهډ مسبو په حصول د پهغه حیت کې دی ته سکول وئ او که مسبکوو په حصول د د په حیت یا آخر کې ته حرکت وئ او که چرته په نسبت سبل جووهار دیا موعتبر وصول د جواهر صحيت کې باندې پنس... ها مطلب دا دی کې وصول د جواهر په یو حیثیت کې په نسبت دا جواهر اخر نو کپمنس کې درم راځو نو دته سره کوئی كنارته نو دته څه وي چې ما د یو جواهر په یو حیثیت کې یا د مسفوقي فحي ف حصول الجوهر الاخر یا با دئ حصول د یو جوهر په یوحیت حیات کې یا با معتبري فنسبت ته جوهر اخر حصول د یو جوهر په یو حیات کې یا با معتبري او حصول یا با معتبري فنسبت ته یا با معتبر نه فنسبت ته جوهري اخر کمو اعتبار نو کمو نو په نسبت ته جوهري اخر دا ورلیک بلې نو قدم مسبوقه کدی چرته سيښو مسبوقه په حصول ده په دغه کې دتې سکون وي دتې سيښو ای او كده مصبوكو فحصول داده فبالهي اسكنو ديته سواي حركات ده سکون و تششو حركات ده سکون بدیتو كونان في آنين في مكامين او حركت بدیتو كونان في آنين في مكامين فدواو تهمونو كي تيوشي فدواو زينو كي او حصول د جوهر په دحیت کې معتبر او په نسبت د جوار اخر لیا په منځ کې درې جوهر راضی یا باندې راضي کرا تر نو د اختلاف وي لکه ځما یو د په منځ کې ډیر راضي آیا را کتاب راضي نو دې سو وي او کنا را تر دې څه وي جما ا ک په دې نه ته نه لاندو وای اجتماع دي څه وي چیر یو جوهر د بل جوهر په منځ کې ډیر اغ سرعت دته وی چې په مان ستې درم راز او حرکت دته وی چې او شی په دوه ټیمونو کې پدغو ځایونو کې سکون دته وی چې په دوه ټیمونو کې پیاوړي دښوا کنه نو دا انګان ثابت او کله کله آتی باندې کولی ثابت لري حصول د جوهر په یوه حصول د جوهر په چا کې فحيت حصول د جوهر په چا کې یا د معتبري و نسبت دو جوار آخر آیا و معتبر نی و اکا معتبری دسته هواه بیا اپا که تخلقون در درم راضی یا من راضی کراسی افترات کنا راضیش دیما اکا حصول دو جوار جو تو دا معتبر نو دا چشه نو حصول دو جوار و یو حیث معتبر نو بیت اعتبار دو جواری اخر سلا مسبوق ياب مسبوقي ياب دي شيء يا وحصول ده فتغه يستي مسبوقي وحصول ده فتغه يستي يعني مخب قدغه يستي يا مخب قدغه يستي ني او oh. مس ذات ار از لگتنگچے الوان دی داسی اقوان دی اقوان تتوی و ایل اجتماع دا اجتماع توئی و انفرا تفرا تف توئی نو اجتماع تتوی فصول د یو جواهر په یوحیت کی دا ک په جواب د جوهر اخر او من درم نراته دیتو تسلی او کا کې در راته او په خصصول د یو جو په یو ح کې په نسبت ته جوې آخره یابار نهغې شي معوطبرلو په نسبت ته جوواې او فوقو خصصول د د فبلیت کې نو حاکت او که په دغه ه کېون حاکت اعتقه رنگه. مستام داره اغا طعومه. طعومه اغا نهوه. یو مرارت تلخی. یو حرکت تیزی شانده. یو ملوحت تلکه. اغا یو شیم. شورواری ممکنی شانده. یو عفوصت ته. یو خبز ته. عفوصت و او ده و اجتا جبه نیسی. خودا دی پا منس فرا دې په مانځک چې کله دې ته وې او باطنه دواړه دي او هم هموزت دې دی عفست دا دې ته وېږي چې سيشي دې ته و چې ظاهري جب اخونې سي خو باطني نلئ سي الکه سوره اششی نی که سور هم دوب نوی دا چه پوخشه سوری بیام شونسنگ او مطلب داره چه اگرد هم دوکان دیگه نه دا چه کلا لا کچه ای دا چه کلا سی کچه او سره او رمیدان جبانیسی خو ظاهره نیم نیسی او باطیره نیم نیسی دیتا خبس موید رستو او او افوسط دیتا او او چاوین لیکه عفوسته او رسق قد داړه یو شیري او عفوست کې لغزات او فقس کې لکشدتي ولحوزه تروشي یو شي لکه نيمغو ترين ولحلاوت ګړه د سومث معنی سره بي او صفاه اگر دې ته ولکي اتلکا وړي دا اشاره خواني چې هغه راجي وبا چمت خوني لك دوړاي شو يا لك تشيش شو وري شو سم ما اعتبر بها حقيقي بحساب التركيب بحساب التركيب سرع انواع تي بیا شمار نكيم هغه مرارته هرکته سره جمع شي يا له مدوحه سره جمع شي اكو سطح حموزت سره جمع شي وغيرها ديادي ديات سره تيودي غاسته او بهر حال نسبق ظارت الوان دي اقوان دي او د قرنګي تعوم دي د قرنګي شيری او روايح بينونا شيپوی خود ګیونو نمونه نمون نشته هدا ګیونو نمونه نشته او د غیپته بده موضافلې نه لګي لکریح المسک دوی د مسکو ريحه ګلاب او ورته ګونهاب د موضافلې نه هیره پته لګي دا, دا هیڅ مخصوص نمونه نشته وقاعات دي انواع ډېر دي, دي او د دې د فارساتمای مخصوصان مشته ول اصهر ان اکوان لا يرث الا الاكس دا د فرسوال سوال دا ر کتابه ميزاب تعارض خو چاله و دي اقوان دي تورم دي روايش دي دا اعار اجسام او جواهر فرده حدیث وارد ته کیږي ورعزیز دي لبس و یادیو نپ تیمن ما اقوا چارہ اقسام ہوتا ہاو جواہر فردو دوڑو تسکی دوڑ میں شامل یہ اقوان لے کے نہ شو رواف شو رنگون شو نہ صرف اقسام ہوتا ورعیزی ہے بس نہ تخوید دین میں زغب والے دیدی امور اربعہ میں زغب الوان اکان لومره وایتهدي م ساته اکسامو دي مخکون و سپ اکام وراهر متر و د انونه حالوه دا نور ک کوم دي نو نهنممه دا خبره چې دا په چا کې را دي دا پهې فرده دي که نه خو په جویرې پرده وکې افان دا ته فورشک تعلمي سيدو دمخه ويدم چې د عربي ته وایي چې دا بي ذاتي ني د سينه وایي او مه زب ته عربش ال عربش په چا کې پیدا کیږي عرب با اکثرو کې په ظاهره کوم زب ته عربش او عربي چا ته وایي الوانو ته الوانو تویومو تا روائحو وی ما عدل اکوان اکوان تکتا جدوارو تا عارض دیگی خدا اکوانو نماز سیوا تویوم روائحو آلوان داقو اجزای اللہ تتجزاوتا نور عارض چا تا عارض <üst> <تصفيق> <تصفيق> وَالْأَذْهَرُ أَذْهَرَ دَالَ شَ مَا عَدَلَ أَكْوَار أَكْوَار قُطُولُ تَعَرِزِيكُمَا عَدَلَ دَعْنَا عَرِزِيكِ إِلَّا الْأَجْسَامَ مَدَرْجَاتَ لیکن تبت جواب ورکا غدا شسنگا شه اجْسَامُ تَدَى صَنُورُ وَلَا عَرِزِيكِ بِدَا صَنُورُ وَلَا شَاتَمْ عَرِزِيكِ اجزاء الله تتج لیکن اغاق تیر زیاد ادراکی سئی نیشی که دلی ون عارضیگی ادراکی نیشی که دلی ځکه که شیر دیر وڑو کهی دو چه دیر وڑو کهی نوی سئی نیشی که دلی ند آغد بوی او ند آغد رنگ او نه آغد توعا خدا فدید علالت نکه جن افس الابار شمدیتا ناری عارضیگی خومنگای ادراکی نیشی که دلی و ایزا تقرره را عرضه شریعت در یو دنه ویل ګره ماته چې عالم په اعتبار د ټول او احوال سره حادثه نو صغرا ویلی خو کوبرای انه واویل نو شارحه او څو کوبرا ذکر کئ څه ذکر کئ او دغې دلیل اف ذکر کئ کوبرا ذکر کئ او دغې وې اذا تقرر کله چې دا خبره شو چې عالم پسو کسمري اعياد بي او اعراض او اعياد قدو قسمري هو اكثر دي اول جواهر فردلي فنقول الكل حادثن وما مغايو عالم قدو قسمري اعياد لك اعراض اعياد قدو قسمري خدا كل حادث اذا كل شيء حادث يعني اعياد قدو قسمريو ايسام بي هو الجواهر الفردلي تاب حادثه او اعراض شيء حادث اما تحراث هر چی حدوث تحراث ده احراث والی دا ده دید آول ندا کرکیم احراث حادث ده عالم خوبصفز وقت اسماری که نیو عیان دیوبرتی شیر عراض دلان نکیو آیا عراض حادث ده عراض کی شیری نو چی حادث کڑو نو عیان پیاد اکپل حادث کی گی ولی زکرد دا عیان تا دی عراض او خالی کی گی نا چینا خالی کی گی نو عراض حادث جمع من اعراض عرف التشخيص دیوې موننه وای ارس حدیث ثابت بالعيانه و بعض بالبيان بعض دا په څرګ او کاری کې نه تشهري و پیدا شي او دا بعد اعراض تغيير حدوث معلوزه کې په ايات او کتب البيان هيا لازماريته بعد بالبyana او بعد بلا مثلا حرکت بعد سکون د مولی سبوس نسته سکون دی او ته حرکت شروع کو دسه شروع نو دا حرکت حادثه خود اخدوس بلا عیان به مولی د کنه چې آغاز شروع تو مولی دا نو دا حرکت حدوث سنگا شو بلا خواه دا کرنگی زوء بعد ظلمتیارا و ناگهانا راناشوا ناگهانا نو دا زوء عرض دیا و حدوثی بالمشاهدانی ماولی دا که مخی نو رانا و روز تو پیدا شوا دوار درین یو شید تک سپینو او ناگهانا شو توسو نو حدوت ست سالا دا کومشاهده سره په بازار سره نو حرکت تولد وس پیدا شو سپینوال ز بعد ز ظالمت تیاره وغره ناشوا وردار نه تولید لا یوشع ابن سپینو او بیا تور سره دا تا تور والے اولید دا دا نو حراکت زو اصوا دا دی حدوث بچاتا و شکو و دی دا دی بی که کم نقابل بین دا دا دی حدوث بر شو دا حدوث نو قابل دی حدوث دا دی مقابل سوکتی سکونه ظلمت او بایان وانی فا اول دی که پچا معنی اختتام را, را, را. بسکون نو ما صبت دمو امتناع دم ما صبت امتناع کوم شي چی قدی په هغه عدم نارځي ومن فچاعه افراد نو دتی شي شو حال سکون حاضر هغه ولځي ظلمت شي شو ولې په ظلمت باندې سترغه ابتداء او په دې درځي کې هغه پیاس شو لکه قاغست را ہے عدم ما ثبتا که دمو ہوهم تنا ار جا عراضی نو بعدی بن مشاهده لکه حرکت پس چانان او ضع پس چانان او ثوات پس چانان کتا چیزون چرس قدیم ویم و ددید ودود تفارا بای خدا رخلی او دل تراغلا نمارو ما شلا خبر از داد او ددی اغا انسا اباز بی دلیلی چاگه سوریات د آدم د آدم وربان درا شکماتی ازداد ذالکا لکا پا ازدادو دا دیکی پا ازدادو ازداد دا دی سوک تی سکون دی او ظلمت آو. او بیان تی دو پا آگی دید ریوارد والا لیسی شیر آگی آدم فا انا القیدما نمتكلمين استلادا رديم سوى فإن القدم يناسل فنسفوه ما صبت خدمه امتنع عدمه ذكا خدم مناسيد عدم سرى لأن القديمة ان كان واجبا لذاته فظاهر وإلا لازم اجتناده إليه بطريق الإجاب الإستادر من الشيء بالقتل والاختيار يكون حادثا بالزرورة والمستند إلى الموجب القديم قديم الزرورة امتناع تحل في المعلوم أنا لا إلا موند نه دا خبره خبر دی تا ګور دلته ولرې خبرې دې په یو صدوري اختیاري او یو صدوري استراري صدوري اختیاري دی چې وای کنه چې هغه د فاعل د ارادي د رسټ او غشيته شي ساده شی لکه مم تول د الله تعالی نه صادربل استراري چې په اختیاري منګه په اختیاري اوونه الله تعالی زموږ اراده کړل هغه رسټ پیدا شید ته صدوري سوې اختیاري هیڅ پر صدوری خیالی که اغا صادر چکم شه صادر شهی نو اغا مستند نوی ذات مایست رو عنغو تا ذات تا دغه تا؟ دا اغا تا مستند نوی دا اغا اراده تا مستندی دا اغا نو من کل در ذات تا مستندی و که در اللہ اراده تا نو من خادثی و اول نطلع سی شیر قدیم پی یوی صدور بی ایجاب لکه څنګه چې دا نور نه رڼا ثابت دي انت چې کوم شي ثابتي هغه مستند نیږي راځي بلکې هغه مستند جاتا ذات څه هغه رشید دایې په دغه 14 د ذاته رڼا باندې دګوري څلور وختن سورانا د ختم شي دښوا دغه کومه وی انم ده الله نه ثابت دي په حضور به ایجاب ونه استرار سره نامو سنت ذات ته کا ته د واګي سیرادي تنا اوس د دې خبرې دلیل وایي د دې خبرې چې کوم شی قديمي په هغه عدم راځي کوم شی چې قديمي منګه مخکوه وایي کنه چې دلته کله څو چیزونه دی په دې باندې عدم راغې په کوم چیزونه باندې عدم راغې په سکون عدم راغې ها افظنمت عدم راغې ها اپا بیاد عدم را گئے اکمشی معنی چا عدم را شاقا قدیم نشی کے دے دلیل با کمشی کی کمشی قدیمی پا آغا عدم نشی رات لے ولی کمشی قدیمی نو دا قدیم برحالی نیابا واجب بی ذاتی یعنی اللہ بھائی نو چیئے قدیم واجب بی ذات نو خو یقینا پی سی شیر شیر شیرات لے عدم کانا پا واجب آدم را دے او کدا قدیم شیر کرتا سی شیر ن لازم ديك استناد ذات الواجبات يا لازم ديك استناد ذات ذات او ترى صدور ذات بس بالاجاب ولا ولكن بالاجاب والاستقرار مش اللي بياخذ قديم مش بياخذ اشو نقنه لازم ديك استناد ذات الواجبات نو دي مستند ذات د خللو ته معلوون د كان شي راتل را دلتنو چې لتې نو ډېبوي چېلتې نو معول به و وي نو معدومه شو چې په قدیم باې آدم نه را ځي د ساب د سره تاکه را تاکر نو پو په شو قدیم با نه را ځي ول د قدیم وا فزیاتو نو پهغه خو یقن سره را ې آدم او کدا قدیم واجب په ځات نه نو خامہ قدا خا به ضروري چې د مستند ځد ته چاته ولیک چې د مستند ځد ته واجب ته ولیک د مستند نشي ځد ته چاته اځه دا کنه ساتیر به اجب نشي متصادر به اجب نشي به اختیار شنه دا خو دې شی شي کولا خامہ حواله مستندې ځد دی ته ځد ته چاته نو چې کوم شی به مستند ته د معلومه غي اتخلف تمامل د علت نمشي راته چې علت دایمین ابدی سرمدی نه دایمین ابدی نلنده خبره داره چې فقیدین شی باندې تشریح کیږي نشيرات هغه دي چې زونه خراجه راغه کې ترانغه نو معلومه شوې ده حدیث نو بعض اعراض حدوث بل شو او دا بعض بل فإن القدما قدم ينافي العدم ده منافي رچاستره زکر دا قدیم با خالیمی <سؤال> که دا قدیم چه واجب لی ذاتیو فظاہرون دا خبر خودشه دا چی فضوت عدم نرادی وعلا کده واجب لی ذاتیو نو بیا با لازم دا استناد د الیه واجب تا پتریقی د اختیار دا ایجاب پتریقی دا اختیار والی نا زکر کمشه چی صادر من الشید القصد والا نو يكون حادثاً بالضرورة ده حادث في ضروري نخامه خاما خابه ده قدیم مستاند ذات تكاتا ام مستاند موجب قدیم تا مستاند موجب قدیمون اغا بخاما خابه ده ضرورة في المعلول عن الالت دو وجد ضرورت ته امتناع تخلق ته معلول عن الالت معلول دا ایلت نمخالف که دلی نشی نوچه معلول دا ایلت نمخالف که دلی نشی نو دا قدیم با لکه دا ذاتی واجیبی ایلت برنگ دیم امیشی نو پل قدیم شی ادم نشی راب لیم صلی اللہ ګرب تاسو په څو خوندو کې شنه تاسو په څو تاسو په چې تاسو آرام اوسئ او دا څنګه ورته د میوزیک او یا بیا ته الله نه